اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن مَّلِكٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ قُدُّوسٌ عَزِيزٌ حَكِيمٌ جمعہ شروع کی گی او سورته جمعہ تا سورة جمعان ذکوائی دے که دجو متعلق بیان را روان دے بیادویں ما خبران جی سورة جمعان دا مدنی سورت دے ذکا دا بخاری روایت تے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو کرمائی چی منگا حضور مبارک صلی الله علیه وسلم سره ناس تو چې دا صورت نازل شي او دا خبره معلومه دا چې دا اسلام رسول رست د هجرت نه نو بل اتفاق اغه رست مسلمان شوی د هجرت نه نه دا صورت بل اتفاق مدنی صورت ده او د 310 او 200 غانې دارنګه د دا حضرت عثمان رضی الله عنه په مصحف کې دا 800 نمبر د ترتیب نوزولي کې د اسمان 110 دی او باندې سوره صف او قبل سوره الفتح دا صورت نازل شوې دی بیا د دې د ما قبل زرربت او مناسبت د چمخ کی صورت شروع په سبه سره الله پاک بیانې ځمک او اسمان کې چې زدي نو دا شروع ته یوسف به سرا صرف د فعل او د ګرامر مسله ده داغه په ابتدا کې د الله جل جلاله هو د تسبيح د پاک د معنا بیان تذکيره وا او د ګم د الله جلال جلاله د تنزيه تذکيره ده او یادی د سوراتو نو د سورته مصبحات ولګي د دې په ابتدا کې د تسبيح اده کې دا و دي دا دو سرتونونه هغه د ماضی په ګمر سره د ماضی په سیغې سره صورت هغه شروع شوي چې یو صورتې تابابون دی اوګارې مزارې سره یو صورتجمې یو صورتې تابابون دی باکې ټول د ما س سره دي یا د مزد سره دي یا د عمل سره دي دا او صورتتونونه دي هغه سبث مرب کل الله دیصبحبحان لې اصرهاب دی. سب حلیلله یو سب حیل الله آددی فزایل اغه ما په شروع د دې کې ذکر کړو د کم زنه مسبحات سبا আৰ شروع کیږي ميا د دې صورت وصفه امتیازي الله جل جلاله دې کې واجبہ طریقې سره دی مثال ورکړل د دارنګ د جمع احکامات هغه خصوصا د دې صورت کې بیا ذکر دي آو د صورت او خلاصہ اختراکی دلنا جل جلال هو د تنزیه مسله د الله پاکي بياني مياور په سي زجر دي يهود باندې ااو اغه خل کو باندې چې د الله په کتابونو باندې عمل نه کوي بیا دا د محبوبه له يهودو دا ااو بیا دانغي ترغي به زه ان فاحت طرف ته هم اورانګي د جمعي متعلق مسائل په دي صورت کې هم ذکر کی نو اللہ جلالہو پرمائی یو سبحو للہ ما فی السماوات پاکی بیانی دا اللہ دا پارا ما اغطول سیزونا فی السماوات چی دی پاس مانونو کے وما اغطول مخلوقات فی الارد چی دی پزمگگی ندا تول دا اللہ تسبیحات وائی چی دا کم شے شعن دادے من شعنی ہی ایو سب جہا چی دا اغطول شعن دادے چی غد تسبیح ویلشی ان الله جل جل له په خپل جب کې د خپل شان مطابق په کائنات کې هر یو شی بیانې باز په زبان کال سره بياني په خبرو سره باز په زبان حال سره غټ غرتو ګره مزاجنه د الله تعالی پاکي معلومي توحيد معلومی کې هر یو شی ته په دې کائنات کې تسوجو کې ګرت مخلوق ته او کوړ کې مخلوق ته نه د الله وحدانيت په تسبيح الله يو والو د الله پاک او د الله پاکواله تشریک نه اغه د معلوماتيږي چې الله جل جلال او منزه د تشریک نه او الله پاک ذاته د کائنات هر یو شی تشریعي تور د الله وتعال قانون ورکل دی په خپل اختیار سره بیاني یا تکويني طور دی الله مجبوره کړی دي په زور باندې کخوخه دا کناخوخه دا لکن ور د سپو ماید ذمہ کده اغه د الله جل جلاله بیان کړي د الله توحید او د الله پاکی بیان بیا دا خبره چدی بیان کوي نوموږ په نه پويګو واګي مون پنه پويګو زموږ علم کمزور دي زموږ عقل کمزور دي الله په پويګي چا د چا باقی بیانې هغه په بی پويګي زکه الله خپل قران کې فرمایي و ام من یو سب يسبح بهمدہ کائنات کې یو شی نشته مگر دا الله باقی بیانې ولیکن لا تفقهون هم لیکن تاسو دا هغه په پا پاکه باندې نه پويګې چا ریسنګ به و دا اونیم بیانای د غrunم بیانای د ازمک بیانای د دستوریم بیانای کوما اوتا ددی په بیان باندې نه پویږي چې د دیو د بیان س طریقله ځکه زما اوستا په شان چې به نشتا اواز یې نشتا له لهازه الله وی تاسو په نه پویږي خودی بیان کړي الملک دغه یو کې دلیل تسبیح د الله ټول سونه او تول سجنہ تسبیح و نو پدې کې ماو او تا ته حکم دی دا جمله خبر ده خو دې کې ان شی حکم داده چې تاسو هم تسبیح د الله بیان کړې نمونږه لږ تسبیح بګار دا سبحان الله ول داد دا الله تعالی دا پاک بیانول فنور الفاز سرې پدې لپسری الملکې نظرګه ګویا کې دا و شو دای دلیل نه تسبیح ول د الله بیان وه زکه بادشاہ الله دی داغه لپاره یو واځي بادشاہت داغه صرف په بادشاہت کې سوک شریک نشته منفرد بالملک وحدهو بادشاہ صرف الله تعالی دے القدوس او الله جل جلال جلاله پاک ته د هر نقص نه د هر نقصان نه چې د الله جل جلاله ذات سره نه خای داغه نه پاک دی العزیز الله جل جلاله غالب دے اسی اوشه په الله باندې غالب نشی راتله دارنګ الحکیم حکمت والد الله په خپل تدبیر کې په خپل یو کار کې الله هر یو کار د حکمت نڑکتي کاغذم پرشتو متعلق دې کده انسانانو متعلق دې کده نظام متعلق دې کده او توان د مخلوق ته د ورکولو سر تعلق ساتی هر یو کار د الله جل جلال جلاله د حکمت نخالی نه خالی نه زکه چې کم ذات حکیم وي نو داغه ایس یو کار د حکمت نه خالی نشي کېدی الله حکیم ذاته کائنات کې جسا څا الله قاعده د حکمت مطابق دی زما ستا سمجت او که سمجت ناراضي ما تابا کې د ساتو د الله د حکمت الف الله باندې پیسې او کار کې اشکال نشته که سره اشکال کې د الله په حکمت باندې اشکال کوي او چې په سره د انسان ایمان ته خطر جوړي هو الذی بعث فیل امیین الله تعالی غزا ته دا دلیل تعارف دی وایي کله په تعارف هم کوي بل بیان د منصب د رسالت ته د نبی علی صلواۃ و سلام منصب بیان و سر و سر تذکر بن نعمتم کی په مخلوقات باندې الله جل جلاله د خپل نعمت تذکر کوي الله پرمائی هو الذی الله تعالی غزاتے باص بالاميين چرا لګل دي په اميينو کې اميين جمع د امی ده او امي منسوب امي مطلب منصوب ال الام یعنی مور طرف ته منسوب او دا اشاره د دې خبره دا چې مور طرف ته منسوب یعنی اصل پترتواله چې د مور نسنګ پیدا شي لیکل نو ورځي قرات نو ورځي ندی اهلمکاو تبم امیین ویل کېدل یعنی مور طرف ته منسوب نه لیکا نه لیکا او نه پڑھا نو لیکل ورځي او نه ولا لستل ورځي ندی تبه امیین ویل کېدل مور طرف ته منسوب نه لیکا نه پڑھا څنګه انسان د مور نه پیدا شي نلیکل ورزی او نلوسل ورزی نو الله رسول ایک بدی کی رسولا منهم یو پیغمبر د دنیا نو ا پیغمبر لی نو لیکا دی او نه پڑھا دی انللیکل ورزی او نلوسل ورزی دا الله تعالی جي به حکمت چې کم قوم ته رسولګنه نه اگې لملیکل ورت او نلوسل ورتلو چې کم پیغمبري رسولګنه اگلم لیکل ورتلو نلوسل ورتلو او کائنات او زمکه او اسمان اولیدل چې هغه پیغمبر چې نه لیکل ورته ولاو نه لسل ورته باغی باندې مهنته کو او د دنیاو او د کائنات نقشه غي بدلا کړه او داسې داسې خلک ته پیدا شې چې اسمان ولا هغه ته د جنت زیرې ورکو د خپل رضا زیرې ورکو او کائنات کداسه خسته پیدا شوې چې هغه زمکه لخبره بغین او دریږي هغه سمندر ته چې ته اولینو هغه روانيږي دا هغه پیغمبر چې هغه نه لیکاو نه پڑھاو او هغه خلک چې نه لیکاو پڑھاو د دې ته ویل کیږي معجزه دا نبی الله صلوات و سلام یو وسب دی او دا وسب د مدح دی زمانستاله پر نه لیکل او نه لوسل دا زم دی دا مزمت دی او د پیغمبر د دا د وسب د کمال سره د وسب نبی الله صلوات و سلام داسې قسمهسته پغی کې پیدا کی نو رسولا یو پیغمبر چې هغه د دې په شان د دین د د دې نه ری انسان دی ورپسې الله جل جلاله مناسب دا رسالت بیانې د پیغمبر منصب څخه دیپټل سری دارنګه د پیغمبر د وارثوم دغه دیپټل دی علما عالمات د پیغمبر وارثان دی دا یوم دغه دی الله پرمای یعذ علیہم سره د دین چې دی امید هویت لو علیہم لولي پدی باندې آیاته آیاتون د الله د الله کتاب لولي یو زمداری او منصب د الله کتاب لستل قوم تا ووځ کې هم او دویم چه دي دي دا, دا, دا, دا دی چې پاک دی لره نو پاکې د ناکاره اخلاقونه د بیا اذبی نه دارنګې پاکېدي لره د ظاهری ګندندهګنه د بنی ګ دګنه نو پاکولم کوې ددي د اخلاق تس کې کوي دغهرنګې دغللتو اعتقااتوونه دغللتو عملونه دد پاې کوي وی لی مهممل کې تاب اول حکمه او دویته تعلیم ورکې د پرممبر درمه ډیپټ دا د تعلیم ورکې د اول حکمتا د سنت، د پوی د شریعت، د احکامات و دا تفصیل، نو دی طول تا سنت ویل کی مختلف تعبیرات تی، که آغا شکل کی دی که نقلی شکل کی دی، که دا احکامات و وزاحت تی، نو طول دا حدیثو چه سمر ده نو دا د نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت چې الله جل جلال ہو دا شریعت د وزاحت دا د دا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خلو جاری کرد له در پیغمبر دی. او دا د پېغمبر د واریسمدي دغه مینت به کوي ک تاب بهپیانې خلکو ته بخې خبرې د داخله کو پاکې اوقرآان او سنت بیا کې اشکال ځای انتازی چې لال تلاوت دی کتاب شونو بیا تعلیم ذکر کول به کارو چې تعلیم را شي نو بیا انسان و سره پاک شي حالان کې تعلیم میروستوکه دی نو دا اشاره د دی خبرې تا لکه څنګه چې انسان دوایاتو کې دووایانو کې یو شبلشي راځای کې یو شته جوړ شي نو دا یو شی نهدي. تعلیمی ذکرس تو کدارع زان زان لڈیوت دی. تسکیا اخلاقی اعتبال سره هر امتی بادی نبی علیہ السلام محنت کردی. چاکی غسوا اغا راغل دی, دی ماس نسیعتو کا نبی علیہ پر مئل دی لا تا عذاب. دی نور نسیعتو کا نبی علیہ پر مئل دی لا تا عذاب تا عصا مکوا چاکی دا مور اپلار خدمت نو راغل را دی نبی علیہ السلام و دا پر مئل دی جہاد لمزا دا دارنگی چاکی کم کمیو کم نبی علیہ السلام تراغلی نبی علیہ السلام اگر تکتیلی دی او دا اگر کمی متعلق دا اگر دا اخلاق کو اصلاح کلی دا نوزا زان لا مستقل شده دا ایسا که پاکی مسکرالو والله آلم اشاره دا دی خبری تا دا ځان زان لا دا پیغمربن سب دی او دا ببیانی وین کانو اگر چو دی او دا عرب من قبلو اولان د دا د نبی علیہ السلام نا لفیض ولا لی غومراه اخارکی نو د په اعتبار د اکثر عربو اکثر غومراه کی مبتلا او چې تبازو کی توحید وحدانیت وو ورنه اکثر بت پرستو واخرین منهم لما يلحقو بهم واخرین او سنور لګل د پیغمبر د دې لپس تعلق د دوو الفاظ سره دی یا خودات دا دي د کومین سره را لګل د الله تعالی پیغمبر په دغه اهله مکه او کې و اخرین او پس نور خلکو کې منهم لم عربنا لمما الحکو بهم چې تر اوسه پورې د عربو سره پیوځیوي نه دي اوسه پورې د سره یوځای شي ویني نو الله تعالی په دغه موجوده وربو کې مراله کېلې او چې تر اوسه پورې نه دي پیوځیوي نو الله جل جلاله نوبي له صلوات و سلام اګه کې مراله کېلې نو یا خو مراد اغم دي چې هغه وخت کې موجود خو ایمان نه راوړي ایمانی الحاق نه شوي نو الله پر میل دیتم پیغمبر دې او سلام موجود دي خو ایمانی الحاق نه دي شوي او درنګي مفسرین پرمائی د دې نه مراد هغه ک الحاق الحاق شي الحق وجود کې شونې دا ټول ته نه مراد دي تر اوسه پورې نه دي موجود شوي قیامت ته پورې به پیدا کیږي نبی علی صلاتو والسلام باغي ټول ته پیغمبري نو اکثر مفسرین جمهور هغه داوی چې د دینه مراد تول عرب دي ت تول خلک دي تر قیامت پورې الله نبی اسلام پیغمبر د عرب او تمرا له غل دي واخرین منهم او سنور د دوی نه چي لا اوس پورې دیسره ندی پېوښي په وجود کې ابه موجوديږي تر قیامت پورې چې راځي یا پن نسب کی مراد چې تر اوس پورې دیسره لا ندی پېوښي او حال کہ الحاق پن سب مراد شی په طرف مراد شی الحق غپ وجود کی مراد شی په ایمان کی مراد شی په ټول صورتونو باندې دادہ نبی له سلام د ختم نبوت دلیل دی یعنی معنا دا شوه چې نبی له سلام دی اهل مکه دلیل دی او تر قیامت چې کم موجودیږي اغه تم نبی له سلام پیغمبر دی ټول ته پیغمبر دی تم او را روان تر قیامت خلکو ته دادہ نبی له د نبوت دلیل ده اولا محمد کا دیانه چه زمونگا استازو ده وطن کې یو ده ده نبوت داوکه چونکه اربای باننیم پوییگنو الپاز یو بد سر تلی را تلی زن دلیل پیدا کهی نو تا اسلاماوی ده امیین سر تلی یا یو اللی محمل کتاب سره تللیدي الله پیغمبر تعلیم د کتاب بدته ورکي و آخرین او سنور خلق برازي د دغه د پیغمبر هغېته تعلیمات ورکي د پیغمبر واسان به تعالمات ورکي خو ترقی ته ب د پغمبر تعلیمات چللیږ نو دا هغه هغه و دا تلی د د رسولاً سره الله تلا غ ذااتته چې را د پیغمبر په میونو کې رسونه یو پیغمبرې رالییکلی آخرین او سنور پیغمبران بم رالی الله خبره دغ غک ده دلته دو وجه نهغلت ده یو آخرین نه من هم الله ولی سنور نور د عربونه اوله محمد کاادې پاکستانی د د د عربونه نه دی د یو خ د خبره نه کي بل دلته بهه مازی ده الله رالی کللی نهدل هلته به د بحاسه د مازی آخر نه سره د خوس راغلی د موردار نو دلته ب د مزاره معلی د یو ټکی به اون د ماضله یو بت نه د حالی استیکبال معله د یو ټک نه دو مع شهستی دا خبره د غلت ده. اغه دروژن پیغمبر دې نبی عليه الصلاه والسلام اخرې پیغمبر دې حضور عليه الصلاه والسلام فرمای ز خاتم النبئین ام زمان ان رسول پیغمبر شته او رسول شته نو بہرحال دینه مراد صحیح خبر ادا ل چ تابعین شو تبه تابعین شو تر قیامت پورې سمره مسلمانان موجوده کی نبی علیہ السلام اغه پیغمبر دې بل پیغمبر نه راځي وا اخرینا اورا لګل دې الله تعالی په نور کې منهم دی باندې ښکا لذي چې الله پر میل د یاره بنا نه نه صرف عربو ته را لګیله موجوده تا او سنور عرب بر راضیه غیتا نم منهم کی دیت اشاره د تفسیر حاضر وای چې مسلمانان ټول یو شه ټول یو شه من هم او کدا عرب دی او كنور دی د زټ ټول یو شه مومنون کچ سدن واحدین دی د یو بدن په شان دی ټول رونه دی نزه کدا منهم ټکی ذکر کو چې د دین دی لما يلحق بهم شيء اس بردي سر نه دی پی وسوی وهو العزيز دک الله تعالی غالب ده الحکیم حکمت والے ذلک فضل الله یوتی ما یشا الله فرمایدا پیغمبر را لگل دا د الله فضل ده یوتی ورکی الله تعالی د پیغمبري منا چاته یشا او چوړ نو دی یهود بهش کال کو پیغمبر بنو اسماعیل بنو اسرائیل کرا نبی اللہ پرمال دادا اللہ فضل لی چاہتا اللہ قوار یغیتا اللہ تعالیٰ پیغمبری ورکی یغی کی را لیگی عربو که اللہ اختلا دیتا فضل ورکا والله ذو الفضل العظیم او الله جل جلاله خاوندالوی فضل بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله تعالی باندې جام مهربانه دی خاص مهربانه دی یسبح لله پاکي بیان دی الله تعالی ما کوملس زونا ټول سزونا بسماوات چې د اسمانونو کې وا ما ټول سزونا فل ارض چې د اسماکو کې علی لام جیم سټول زمکو الملک بادشا ده، القدوس پاک ده النعزیز غالب ده الحکیم حکمت والده، هو اللذی اللہ تعالی عزات ده بعثا پی الانبیینا چرالی گلی ده مکا و احل مکاو کی رسولا منهم یو پیغمبر دو دینا، یدلو علیهم لولی دیبان ده آیاتی آیاتنا ده اللہ تعالی و یزکیهم اوپا قیدی لرادنا کارا کارا کارا دعا مادنا و يعلمهم الكتاب وتعليم ورکی پیامبر دی تعال کتابه د قران او الحکمت او د سنت او وان کانو اگر چودی من قبل دان دی د دینه لفی ضلال مبین ها مها گمراہ فکرکه او شرک و اخرین د الله تعالی دا پیامبرو سنور کسان ہوتا بنهم د دینه نبی صلی الله و یا رسول الله د سوکی نبی علیہ السلام سر سلمان فارسی دن جای بیا د ابو سکن ویلی سلام الردزور کو نبیلی سلام پر مل دا خلق کچر دا دا دی کچري ایمان سوريه ستوري سره ویني د قوم باغ کتره ګوس کلو د دې معنا نشوچي کی نه مراد اخرين صرف اغه ایران والا خلق دی پارس والا خلق دی نه تر قیامت علما بيزاويم وي چې د قیامت کم کسان را روان دي اغه د نبیلی اسلام سلام پیغمبر دی او د پیغمبر تعلیمات دا, دا دی په اړه وآ خريه من نوماو تعلیب بورګې سنورو ت د دونا او را لګلیتي الله تعال په سنورو خلکو کې د دوینا لما حپ بم چې تروسنت یو ځایشيې دوی سره وا هو العزیز و تک الله تعالی غالب دسوک پیالیب دینشی الحکیم و حکمتوالد ذالک ادب پیغمبر را لې خپل فضل الله پیغمبر ورکول فضل الله تعالی دے یوتی ورکه الله تعالی دے لرامنا چاته یا شاو چیو الله تعالی ورکول والله الله تعالی چې دې ذل فضل العظیم خاون او دلوي مهربانه دے الحمدلله رب العالمین والعنقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعليه وصاحبه المعين اللهم اهدنا واهدنا وجعلنا سببا لمن اهدنا اللهم ازينا بزينة الإيمان وجعلنا هده المهدين رب جعلنا من صلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم عقوم الحساب ربنا هبلنا من ازواجنا وذرياتنا قر تارينه وما للمتقين الإمام وصل الله تعالى لأخير